بلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَسَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ الْغُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فصلَوَاتُ الله وسلامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ يَا الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَمَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِهِ وَاقْتَدَى بِهَدِيهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدٍ Fa inna asdaqa al hadithi kitabu Allahi ta'ala wa khaira al hadji hadji muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharr lumur muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atein dalalah wa kulla dalalatin fin nare wal'iadu billah Falandarimet itako in vatim allahu tamadroor vatim allahu na falandaroim dhe vetëm prej Allahut ndihm dhe falje kërkojm pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem për familjen e ti shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar musliman që me besni krije pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjikimit pastaj vlazër të ndëruar musliman Falënderojmë Allahun Teala që na ka mundësuar të arrijmë në këtë ditë të zgjedhur dhe në këtë momentin, këtë çast të bekuar. Vërtet, të gjithë ne që jemi në këtë muaj të bekuar dhe shfrytëzojmë nga mirësitë e Tij aq sa kemi mundsi, duke mos lënë mangut asgjë prej obligimeve që janë të para para gjëtë këti muaj vërtet ne jemi në një dhuntit të madhe. Ndërsa ata të cilët kanë arritë këte muaj të bëkuar, duke mos shfrydzuar asë gjën nga mirësit e ti, vetë ardhja e këti muaj pa o shfrydzuar fare nuk sjell bereqet, nuk sjell mirësi në këta persona apo në mërësit këta njerëz. Andaj, muajnë të cilin jemi, ekskluzivisht është muaj i agjerimit, mirë po zdoet harruar se kë muaj nuk është vetëm për agjerim. A të që ka e karakterizohet këtë muaj, është edhe një gja e veçant, e cila e bon edhe ma madhështor këtë muaj të bekuar, kë muaj karakterizohet edhe për zbritjen e librit më fammadhë që ka pasë në do njëherë njerëzimi, Kur'anin famlartë. Allahu subhanahu wa ta'ala, e zxodhi këtë muaj të bekuar që ta zbres librin e ti, Kur'anin fisnik, dhe fatë Allahu ta'ala, shahru ramadanën ledhi un zile fihi l'Kur'an, Huden linnasi wa bejjinatin minel huda wal furkan Muaj i Ramazanit është ajmuaj në të cilin zbriti Kurani Udhëzuës për njerëzimin Dhe sëqaruës Dhe daluës i të vërtetes nga e kota Dhe daluës i të vërtetes nga gënjeshtra Andaj jemi në muajin e Kur'anit. Jemi në muajin kur Allahu Teala e ka forcuar lidhjen e tij me tokën, sepse është interesant në këtë muaj të bekuar, e më konkretisht në një natë të bekuar, në natën e Kadrit. Allahu subhanahu wa taala ezbriti Kur'anin dhe sot Allahu Teala Inna anzelnahu fi lejletil qadr Vërtet ne e zbritum Kur'anin Vërtet ne e zbritum Kur'anin e natën e qadrit Dhe kjo nat, natë është natë e bekuar Për të shka je pëshenje dhe jeti tjetër kuranor Në surën e duhan Inna anzelnahu fi lejletin mubareke Ne kemi zbritët Allahu Kur'anin në natën e bekuar. Andaj që libër i bekuar, që libër me plot begati ka zbrit këtë muaj të bekuar, në këtë muaj që është plot begati dhe ka zbrit në një natë të veçantë që është natë me plot të mira dhe me begati. Mirpo, është interesant se Kur'ani nuk zbriti fillimisht Si që e kemi sëtë në doren ton Ibni Abasi radhjallahu an huma ka than Un zilel Kur'anu fi lejlet il kadr Gjumletan wahide Ka zbrit Kur'ani në natën e kadrit Komplet i tëri si që është tash i kompletuar Dhe zbritin këte natë i lesama i dunja zbritin e natën e kadrit në qilin e dunjas dhe Allahu subhanu wa taala e bërë këtë zbritje që quhet zbritja e par e pastaj Allahu subhanu wa taala nëzëlehu ala rasulihi sallallahu aleyhi wa sallem ba'dahu fi e tharibad e pastaj e zbritje kohë pas kohë Të ki dërguar i ti, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem. Zaten duhet kuptuar qartë se Ramazani është muaj i shpaljeve. Ramazani është muaj që Allahu e lidhi me shpaljet. Ramazani është muaj që Allahu e lidhi me librat hynorë të cilët kanë zbritur që të gjithë në këtë muaj të bekuar në muaj në Ramazanit. Dë gjë një se si e ndërëj Allahu njërzimin. Në hadithin e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallem, ka thënë unë zilët suhufu Ibrahime ewele lejletin mën Ramazan, kanë zbrit fletushkat e Ibrahimit në natën e parë të Ramazanit. Wa unë zilët të urahë, Le 6 madat min Ramadan dhe ka zbrit Tevrati dhjata e vjetër në ditën e 6 të Ramazanit. Wa unzila al-Injil li 13 madat min Ramadan ka zbriti Injili dhjata e re në ditën e 13 të Ramazanit. Wa unzila al-Zabur li 18 khalet min Ramadan Ka zbrit zeburin e ditën e 18 të, të, të Ramazanit Wa unzile lë Kur'an li arbain wa ishrine khalet min Ramazan E Kur'an i zbriti në ditën e 24 të Ramazanit Jo lasishtë Allahu të ala i zbriti tër këto libra në këtë muaj të bekuar Sinalizon njep shenja Allahu të ala se kjo është lidhja e tokes me qilin Je pshenjë Allahu Taala se kjo është lidhja e komunikimit më të lirëshëm, më të mirë dhe më të sukseshëm. Kjo është lidhja që i mundësën muslimanit të lidhët direk me Allahun, pa në dërmjët sus, pa intervenime dhe pa një kosto që do të kushtante. Kjo është mundësia e artë që muslimani të shfrydëzën Komunikimin me Allahun lirëshëm pa ngarkesë dhe pa shqetësime duke lexuar këtë libër famë autoritativ Kur'anin fisnik. Andaj, andaj strohet pyetja, si është gjendja jon në këtë ditë dhe në këtë net të Ramazanit apo a thua vallë, mos erdhi edhe ky Ramazan e neve na xheti të të papërkatitur. A thua val, endë e ka në mesin e të rive dhe të rejave tona Preja ty në që falin namazin E agjerojnë Ramazanin Po endë e nuk din të ledzojnë Kur'anin Vlazen është pak sa e te për të me shku kështu vitet dhe Ramazanat Dhe të rite dhe të rejat Po pse jo dhe të vjetrit Të mos emsojnë ledzimin e Kur'anit është thanje e njerëzët të pa ditur Se ledzimi Kur'anit është fështirë për të mësuar. është thanje e njërzve pesimistë të pashpresë, njërzve që s'kanë elan dhe vullnet për punë të mëdha me thonë se s'mon të amësoj ledzimin e Kur'anit. Po si ka mundësi sëtë, të gjithmi tanë gati flasim nga një apo 2-3 gjumë të botës. E si në ka mundësi të amësojnë ledzimin e Kur'anit që ndështë a i mërko 2-3 apo 4 javë ditë. Andaj për 3-4 javë po të kalën jeta pa e ledzu kur një liber që e ka zbritë Allahu enkaz për ty o musliman. Për 3-4 javë po të kalën koha kur pa komunikue me Allahun lërshën për mes këti libri. Komunikimi maj mirë, biseda maj mirë që bojmë me Allahun është për mes ledzimit të libri të ti. Andaj Allahu taala në më shiroj neve i mëshiraj të gjithë njerëzit të cilët e dojnë mëshirën e Allahut, kër e zbriti këtë liber, sepse i nëzori njerëzit nga ersira dhe i qiti në dritë, ma konkretisht nga ersirat në shumës dhe i qiti në dritën e islamit, në surën Ibrahim, thëtë Allahu ta'ala, Elif Lam Ram, kitabun Enzelna Hu Ilejke, Litukhri gjën nase min e dhulëmati ilën nur, Bi idhni rabihim ila siratil azizil hamidë. Elif Lamim, Kjo është liber, Që ne të zbritum ty, që të shpalum ty, Që me urdhin e zotit tënë, Të nëzjerish njerëzit nga erësirat dhe të qesish në dritë. Me lejen të njerëzit në njerëzit në njerëzit në njerëzit në njerëzit në njerëzit në njerëzit në njerëzit në njerëzit në njerëzit në njerëzit në njerëzit e zotit tënë në rrug të fuqiplotit të falëndëruarit. Andaj, vetëm kjo fletë shumë se si njerëzit kanë qenë në përërsira të shumë ta. Njerëzit kanë qenë të devijuar, njerëzit kanë qenë të humbur, dhe zbritja e Kur'anit i kanë drishuar ftyrat, trupat, për me te e për zemrat e tyre. Dhe pastaj, pastaj prej të gjitha të këqijave të cilat e kishin kapluar gadishullin arabik, prej të gjitha harameve të mundshme që ishin ruzullin toksore që gjindeshin në gadishullin arabik, Allahu Teala në zorri umetin e Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem, në zorrin nga ato ersira që i kishin kaplue dhe i qiti në drit, ka ardhë ersirat në shumës, ndërsa ka ardhë drita në njës këtu në jetë kuranor, sepse e dhulumat, e rësirat jenë të shumëta, ndërsa nur është vetëm një, ajo është drita e imanit, ajo është drita e islamit. Pastaj, këja jetë kuranor fletë, fletë për universalitetin e sirës davetit Muhamedi s.a.s. Dërisa të gjithë profetët e maherëshëm, kam thirr popullin e vet dhe u janë mundu popullin e vet me, me i nxirr nga errësira me i çit ndrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ju shpall që të nxirr jo popullin e ti, por të gjithë njerëzit, pa dallim gjuhë, pa dallim ngjyre, pa dallim vendi, pa dallim pozite, të fusi të gjithë në islam. Dhe dëçon se si Allahu Teala ju drejtoi Musa alaihi salam. Walaqad arsalna Musa biayatina e në akëri që kaume kemi në dhulëmati ilë nërë. Thëtë Allahu Ta'ala në e patëm dërguar Musaun me argumente tona që të nëzjerë popullin e ti, dhe të të vetëm popullin e ti, jo këtë njërzit, popullin e ti nga ersirat në dritë. Në dërsa Muhamedi s.a.s. ju shtua jo krenari, ju shtua inderë dhe autoritetë, Kur nuk e veqaj vetë popullin e ti Mirë po të gjithë popullin Të gjithë njerëzit O mund duhet që t'in zjerën Nga ersirat e kufrit Shirkut t'i qesë Në driten e imanit Dhe të islamit Andaj, vlazen besimtar Gjdo njeri prej nesh Duhet të përfiton Nga kurani Gjdo njeri prej nesh Duhet të punon Në mënyr Pari more me Kur'anin, zdo njeri prej nesh duhet të ndjekë rrugën tradicionalve të muslimanve të parë të cilët e kanë vequa Kur'anin prej librave të tjerë, e kanë vequa atë veçanërisht gjatë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe zbritja e Kur'anit në këtë formë si e përmendëm ne, kanit do me thonje të veçantë se zbritja Allahu Ta'ala të tërën komplet. Mirpaf, po. a thuvallë zbriti komplet edhe tek ne për një herë? Dhe kjo është një rëndësi e veçantë të dihet. Nuk ka ardhur Kurani kështu si libër, si mos haf çu që kemi në dor, nuk ka ardhur kështu komplet, por ka ardhur në formën e gradualitetit, ka ardhur koh pas kohe, ka ardhur her pas here. Dhe Allahu Teala Allahu Teala me datën Në 02.610 Si pas kalendarit Gregorian Filaj shpaljen Në shpelen Hira duke qenë Muhamedi Sallallahu aleyhi wasallam I erdh me leku Gjibrili aleyhi salatu Vesallam Dhe i tha Rasulullah Sallallahu aleyhi wasallam E kora Ledza U hutua për një moment U rënqeth louhabit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sepse ishte njeri qi nuk dinte shkrim dhe lexim e pastaj ju ofrua Jibrili alaihi salam dhe me flatrat krahat e tij e shtrngoj paksa dhe shkundhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha iqra leza pra po shtang Muhamedi alaihi salatu wassalam dhe tha ma ana biqariin o nuk di te lexoj e pas taj herën e tretë e shkundi ma shumë Gjibril a.s. dhe i tha, ikur, bismi rabbi ke ledhi khalak, ledzo, ledzo në emrin e zotit tëndë, i cili të ka kryuar. Dhe këto ishin fjalet e para, me të cilat Allahuteala filloj shpaljen, e pas taj në një interval kohor 23 vite, u kompletua Kurani i tëri kështu si që është. Si lojdo të thët, her pas heret të zbresin ajetet kuranore, citatet, nga njën, nga dy, nga tri, e nga njëher edhe ma shumë, si shë është rasti i shpifjes ndaj ajshës radhi Allahu anha, edhe në këtë rast kanë zbrit djetë ajete kuranore që e pastrojnë ajshën radhi Allahu anha ose kemi rastin në surën e në mu'minun ku Allahu Taala ka zbrit dhe tajetet e para të kësaj kaptine për një herë. Pse ndodhi kjo zbritje në këtë form, këtë mënyrë, sepse ishte e papërbalushme për njerëz të asaj kohë të cilët ishin të dhanën me tërqenjën e tyre pas gjerave të këqia të ndalin sa që të regohet se sahabët Kanë thonë vë Allahin, si kur të kishin zbrit, ndalesat, haramet, nyrtë prejrë për një herë, kur s'kishin mujtë me ndalë për i harameve. Ishin alkali qarë të pasionuar, të dehur, njerëz dhe asaj kohë. Alkolin e kishin pijet të përdishmërisë të tyre, dhe Allahu Teala nuk e ndalë i me një herë. Po i thakë, Mohamedi s.a.s. të pjësin ty, për alkoolin edhe për bigjozin thuaju dhami tyne është më i madh se dobi edhe kaç vetëm më dhani sinjal se jash të dëmshëm herën e dytë Allahu Teala tha la taqrabu s-salat wa antum sukara mos ju afroni namazit duke qenë të dehur dhe herën e tretë Allahu e ndaloi në mënyrë të prerë do të thotë kjo formë gradualitetit është e suksesshme ndavet në thirrjen e njerëzve. Andaj edhe ju kur të filloni kur të ja paraqitni ofertën e Islamit njerëzve të cilët janë larg Islamit, nuk bën për një ditë me i thon, "Kemi i fal 5 vaktet, kemi agjuro Ramazanin, kemi dhon zakatin, kemi bë haxhi, kemi respektu prindin, kemi mshiru të voglin, kemi krye studimet, kemi bë këtë, kemi bë ato", sepse i bëhën shumë për një ditë, edhe është doz paksa e rand nuk mund e përballon por do të me shkue gradualisht me jaspegue dal nga dal, dheri sa ai ta kupton, dheri sa ai ta përcepton atë. Dhe Kurani është mshirë për njërzimin, dhe Kurani është rahmet për njërzimin, andaj a ka kush që mshirohet me Kurani, po sigurisht ata që e kërkojnë mshiren, do të mshirohen, sepse Allahu Ta'ala thot, in e fidhalik e la rahmetan, wa zikra liqawmin yu'minun Es ka dushim se kjo është mëshirë dhe përkujtim për njerëzit që dëshirojnë të besojnë. Pastaj Kur'ani është udhëzim sepse Allahu Teala thot: "Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha". Kjo është udhëzimi i Allahut. Kur'ani është udhëzimi i Allahut dhe Allahu udhëzon me të ato që dëshirojnë. Kur'ani është shërim për ata të cilët ankohen nga smundjet e ndryshme, për ata të cilët kanë ngarkesa, strese dhe shqecime, halë dhe brenga, ilacin e tyre mos të akërkojnë dikun tjetër, fillimisht të fillojnë në Kur'an. Allahu ta ala thot, wa në nëzzilu minel Kur'ani ma huve shifaun wa rahmetun lil mu'minin. Dhe kemi zbrit në Kur'an aty që është shërimë, dhe me shirë për besimtarët. Allahun të ala e lusim që të na mëshiran me Kur'anin adhim, të na falë neve për ndrit tonë dhe të gjithë besimtarët e devaqëm kuda që janë e kulu ma të smaun wa staghfiru Allahe li wa lekum wa lisair il mu'minina min koli dhëmbë fa staghfiru ho inna hu hu al gafurur rahim. Staghfiru. Elhamdolillahi Rabbil Alamin Sallallahu wa Sallam Ala nëbijina Muhammedin Wa Ala alihi wa sahbihi Ejmajin Nëse ndalemi Në hadithet e Muhammed Sallallahu wa Sallam Nëse ndalemi Në thanjet e ti Vërtet gjem perla Apo margaritar të shmuar Gjem margaritar të shumët Të cilt i kalan pas vetës Muhammedi sallallahu sallam, që flasin për poziten dhe rëndësin që e ka Kurani. Normalisht se koha e cën, edhe ne duhet ti ambientohemi kohes, andaj nuk do të zgjas me tepër, vetëm se po ju të regoj se Muhammedi sallallahu sallam ka than, njeriu me i mirë, është aj që mësën Kurani, dhoa mësën atët të, të tjerve, khajru kumë, Men të alleme l'Kurane Wa alleme Me i miri për jush është aj që mësën Kuranin për vetën e ti Pastaj u mësën atë edhe të tjirve Pastaj Pastaj ka thonë Muhamedi sallallahu sallam Iqraul Kuran Fa inna kum të gjerune Alej Ledzani Kuran Ledzani Kuran sepse ju do të shpërbleheni Për atë ledzim që boni Dhe ka thonë për një shkrojnë 10 shpërblime. Për ne shkrojnë 10 shpërblime, që do të thotë vetëm nëse njeriu mëson me lezuh Bismillahir Rahmanir Rahim, janë 19 shkronja me automatizëm 190 shpërblime. Ato sikur të kishin qenë valutat që i kemi në përdorim, kishin më thënë ndoshta të mjaftueshme, por para mendoj që shpërblimet nuk krahasohen me valutat tona. Dhe në fund, dhe në fund edhe në ditën e gjykimit jo të gjithë do dalin të parabardh para Allahut teala. Sot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i qaol li sahibul Qur'an, i thuhet ati që ka mësu Qur'anin, ati që ka dit Qur'anin, ka lexu Qur'an, i qra warqa warattil kama kunta tartil fi darid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta taqra'uha. I thuhet lexuesit e Kur'anit, lexo Ledzë kuran, edhe ledzëje bukur, do të thëtë me zate mirë, me regula, sepse e ke ledzuar në dënja, andaj ledzëje dhe tash, si kur qështë e ke ledzën dënja kur anin, edhe ngritu, do të ngritesh, sa që të ledzëjsh, ashtë ma shumë do të ngritesh, se veni jytë është tek ajeti fundit të cilën e ke ledzuar. Do të thëtë ashtë ma shumë që ledzën, aq ma shumë ngritë është të këllahu të ala. Edhe si popull në nivel e, global, edhe si i metë në nivel global, sa të punoj me Kur'an, aq do të ngritemi, se ka thonë Muhamedi sallallahu a sellem, Allahu me këtë liber, i ngritë disa populli, dhe i ulë ul disa të tjerë. Andaj, vlazen, nëse të dëshirojmë mirë qenje, nëse dëshirojmë të dëshirojmë qëtësi, Nëse dëshirojmë rehati në veten tonë, familjen tonë, në shoqërinë tonë, në vendin tonë, atëherë le të shoqërohemi më shumë me Kur'anin. Sa herë që muslimanët kanë punuar me të, Allahu i ka ngrit. Sa herë që kan e kanë injoruar Kur'anin, Allahu i ka lan anash dhe gjendja e tyre. Shikoni si është tash në vende të ndryshme të lindjes. O sjellje e dhimbshme e mjerueshme, jo pse ata kanë qenë as musliman të devotshëm e i sprovajë Allahu, por ata e shkelën Kur'anin e Allahu asolli zullumçarët, Allahu asolli diktatorët, faraonat në krye të shteteve të tjera, të cilët po e pin gjakun e muslimanëve edhe tash në muajin e bekuar të Ramazanit. Allahu i ndihmoft laznit ton musliman kudo që janë. Besndet me selavate dhe selame Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma aiza al-Islam wa ansuri al-muslimin. Allahumma aiza al-Islam wa ansuri al-muslimin. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر عادائك عداانا عداه الدين من اليهود والنصارى والملحدين والشيعين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الذين يوحدونك في الوحدانيه اللهم انصر اخواننا المجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر اخواننا الضعفاء في مصر اللهم كن لهم ناصراً ومعيناً يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد المسلمين وأراد بلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه وجعل تدبيره تدميراً عليه يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ